Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Sallallahu sallallahu alaihi wa ala alihi tasliman mazidah. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به أرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يسلحكم عمالكم Wa ya ayyuhallazina amanu obaikum wa man yatta'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayrul hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul muhdatsatiha fa innakolla muhdatsatul alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu dengan nikmat dan taufik dari Allah pada malam hari ini Allah Subhanahu kembali bertemu kita di Majlis ilmu Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-usul min al usul, min usul Karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utaymin al rahimahullah ta'ala Nah, masih dalam pembahasan uh, Al-mutlaq wal-muqayyad ya, Pembahasan terakhir Dari bab ini Yaitu al-amalu bil mutlaq mengamalkan sesuatu yang mutlak atau dalil yang mutlak itu wajib kata beliau diamalkan secara kemutlakannya kecuali ada dalil yang mentakhidnya yang mengikatnya nah kerana e, beramal dengan nusus Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib ya sesuai apa yang ditunjuki oleh dalil tersebut sampai ada dalil lain yang menyelisihinya nah kemudian beliau jelaskan tentang Uh, jika ada nas atau dalil yang mutlak Dan dalil atau nas yang muqayyad ya, Maka wajib untuk mentakiyid dalil yang mutlak Kalau hukumnya sama Kalau tidak, maka masing-masing Masing-masing ya, diamalkan sesuai dengan uh, diralahnya Nah, kemudian beliau berikan contoh uh, Tentang tahrir roqabah dalam surat Al-Mujadilah dan surat An-Nisa, uh, ayat 92, Fatahri Rokobatin Mu'minatin. Ini sudah kita bahas di pertemuan kelabar lalu nama. <coughs> Berikutnya kata uh, pengarang rahimahullahu ta'ala, Wa mitalu ma laisal hukmu fihima wahidan. Contoh, ma laisal hukmu fihi wahidan. Contoh, ada dua nas Dalil dari Al Quran atau Sunnah Nabi saw, ya, yang satu bermakna mutlak, yang satu lagi mukayyat, ya, akan tetapi tidak sama hukumnya, tidak sama hukumnya. Ya. Contohnya, Allah Taala, contohnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa sariku wa sariqatu fakotau fakotau aydiyahuma dan seorang Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri. Fakohtu'au Aidyahuma maka potonglah tangan mereka berdua. Nah, Surah al mujadilah ayat 34. Ya. Diperintahkan untuk memotong tangan. Waqauluhu ya. fi ayatil muduk. Ya. Demikian pula contohnya firman Allah dalam ayat tentang muduk dalam Surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Maka cucilah wajah-wajah kalian datang wudu ya. Cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq sampai siku. Nah. Baik. Kata beliau rahimahullah, "Fal hukmu mukhtalifun." Maka hukum dari dua nas ini berbeda. Fa fil ula dalam dalil yang pertama Atau nas yang pertama itu ada Hukum kotak Memotong ya, Memotong tangan Sedangkan hukum pada nas yang kedua ya, Surah Al-Ma'idah ayat 6 Adalah goslun mencuci Ayat yang pertama adalah uh, Tentang memotong tangan Ayat yang kedua tentang Mencuci ya. Fala tuyidul ula bisaniyati maka nas yang pertama atau ayat yang pertama dibacakan tadi al-maidah ayat 38 itu tidak ditakyid ya tidak diikat dengan ayat yang kedua ya boleh kita katakan uh, dalam dalam surah al-maidah ayat 38 faqattu aydihumah ya maka potonglah tangan-tangan mereka ini mutlak oh datang takyidnya takyidnya surah al-maidah ayat 6 Vaksin itu wujud hakum wajib kuminal marofik. Cucilah tangan, wajah kalian dan tangan kalian ilal marofik sampai siku. Kalau begitu, potong tangan sampai siku. Tak boleh seperti itu, ya. Kena dibiarkan dengan apa? Dibiarkan dengan kemutlakannya. Tidak ditakiat ayat yang pertama, tidak ditakiat dengan ayat yang yang kedua. Ba'l baka ala itlaqihi. Bahkan ayat itu, ya, tetap di atas kemutlakannya nanti. Wajibunul Kutub minal qu'i, minal qu'i, Dan memotong tangan itu ya, itu minal dari pergelangan. Ya, pergelangan tangan, مفصل الكف. apa namanya? Perbatasan atau pergelangan tangan. Dan wal qaslu sedangkan mencuci ya, ini mencuci tangan dalam wudu itu sampai Sampai siku. Nah, masya Allah Taala. Ya. Yeah. Jadi, kalau hukumnya berbeda ikhwani wa akhwati fil arahimani wa rahimakumullah. Ya, yeah, dalil yang mutlak tidak dibawa kepada makna takyid. Yeah, dalil yang mutlak tidak, di, tidak dibawa kepada makna takyid, tidak ditakyid. Ya. Yeah. Sama juga dalam hal ini, ikhwani wa akhwati fil arahimani wa rahimakumullah. Uh, disebutkan oleh beliau di sini seperti sabda Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam man jarra thaubahu khuyala a. lam yanzurillahu ilaihi barang siapa yang uh, menyeret pakaiannya khuyala karena sombong ya. maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya <coughs> nah yakni uh, tentang orang yang mengisbalkan pakaiannya Ini khusus bagi laki-laki Kalau perempuan tidak mengapa Wukawluhu nah, dan firma, sabda Nabi SAW Ma asfala minal ka'baini Minal izari fa finnar Segala sesuatu Atau sesuatu yang di bawah mata kaki Berupa sarung Ini ya, yani pakaian yang dipakai oleh seorang pria ya, Itu Kalau melewati mata kaki Fafinnar Maka tempatnya ada dalam neraka Ini yani ancaman dari Nabi SAW Ya, orang yang melurkan pakaiannya, orang yang menyeret pakaiannya itu diancam masuk ke dalam, ke dalam neraka. Nah, perhatikan. Yang pertama, kuyidabikau nihiku yala. Yang pertama, ayat yang pertama tentang orang yang isbal itu ditakhid dengan kesombongan. Wasa ni. Yang kedua, ya, mutliqah dimutlakkan maas falah nyalak abaini, fadinar. Sesuatu yang melewati mata kaki. Nar, maka tempatnya dalam neraka. Nah, Walau min gairi khuyala. Walaupun tanpa ada kesombongan. Baik, perhatikan. Ya. Dalam kondisi yang seperti ini, Nas yang mutlak, itu tidak dibawa kepada makna muqayyad. Ya. Nas yang mutlak, tidak dibawa kepada makna muqayyad. <coughs> walaupun sebagian ulama' memandang, dibawa kepada makna muqayyad ya. Masya Allah Ta'ala mereka katakan nahminul mutlak alal muqayyad kita bawa makna yang mutlak kepada makna al-muqayyad ya. Masya Allah Ta'ala perhatikan ya, dalam masalah uh, isbal ini isbal itu uh, apa namanya pakaian yang melewati mata kaki khusus bagi laki-laki ya kalau perempuan tidak mengapa dibolehkan. Nah, bahkan ada dalil khusus yang menjelaskan hal tersebut. Ini yani mereka dianjurkan untuk melebihkan pakaiannya lebih dari mata kaki. Kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki itu pakaiannya entah itu celana, sarung, jubah atau yang semisal dengannya, ya, itu tidak boleh melewati mata kaki. Ya, yang yang bilang tak boleh itu bukan saya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, afon dalam dalam hadits riwayat Bukhari, Nabi bersabda. Ma asfalamin al Ka'bah ini fadlnar sesuatu yang melewati mata kaki ini yani berupa sarung maka tempatnya dalam neraka jadi ada ancaman neraka berarti itu dosa ya dosa besar kalau ada satu perkara diancam dengan neraka berarti berarti itu dosa besar ya jadi laki-laki yang menjelurkan pakaiannya di bawah mata kaki melewati mata kaki itu terancam dengan neraka ini mutlak ya mutlak perhatikan ada hadis yang lain Ya, ada hadis yang lain. Seperti sabda Nabi S.A.W. Menjerrotau bangkuya la'a. Lam yal zurillahu ilaihi. Barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong. Jadi ada, ada, ada takyid, ada ikatan yaitu kata sombong. Ya. Nah, kata, sebagian para ulama, mereka bilang seperti ini. Ya. Isbal itu enggak apa-apa. Yang penting tidak sombong. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menjelaskan. Ya. Hadis yang mutlak tentang ancaman neraka itu dibawa kepada makna muqayyad, di takyid. Ya. Jadi ancaman itu berlaku kalau pelakunya sombong, begitu dipahami ya sampai di sini. Ini menurut sebagian ulama, ya kata mereka kalau begitu orang yang menyeret pakaiannya alias isbal, tapi bukan sombong, bukan karena sombong tidak mengapa kata mereka. Nah, masya Allah Ya Para ulama yang lainnya menjelaskan bahwasanya hadis yang mutlak ini tidak dibawa kepada makna muqayyad ya, Tidak dibawa kepada makna muqayyad Kenapa? Karena hukumnya berbeda Ini tadi kita bahas tadi Tentang uh, memotong tangan dan mencuci tangan Ya, masyaAllah Ta'ala Karena orang yang menyeret pakaiannya Karena sombong ya, Hukumannya apa? Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat, ya. Disebut dalam hadis tersebut Allah tidak akan mensucikan dia. walahu azabun alim dan baginya azab yang sangat pedih. Nah, sedangkan orang yang <coughs> menyeret pakaiannya, ya, jadi membiarkan pakaiannya uh, melewati mata kaki, ya, hukumnya hanyalah finnar ya, ancamannya dalam neraka. Ya. Maka dari dari dari uh, hukum yang berbeda ini. Ya, tidak boleh kita bawa makna mutlak kepada makna mukayat. Ya. Kesimpulannya begini, ada dua hadis, satu hadis mutlak, satu hadis muqayyad Hadis yang mutlak Nabi bersabda, Ma'as falamin al-kabai ini, ini Sekali lagi saya, saya tekankan, ini khusus bagi laki-laki saja. Ya. Segala sesuatu yang melewati mata kaki, maka apa hukumnya? Hukumnya dia berada dalam neraka itu ancamannya. Nah, hadis yang kedua, ya, ada takyid, ada takyid yang tidak berlaku mutlak, tapi ada takyidnya, ada batasannya. Apa batasannya? Nabi SAW bersabda, manjar rostau bahu khuyala", barang siapa yang menyeret pakaiannya khuyala karena sombong, ya. Lam yang ilaihi maka Allah subhanahu wa taala tidak akan melihatnya. Bahkan disebutkan uh, lanjutannya, walaikum zakihi walaahu alim. Allah tidak akan mensucikan dia, Allah tidak melihatnya, Allah tidak mensucikannya dan baginya azab yang sangat pedih. Perhatikan, ikhwanul wakafatilillahimani warahmukumullah. Kata para ulama yang mengatakan uh, isbal itu tetap dosa walaupun tidak sombong, kata mereka, ya, karena hadis yang mutlak tentang isbal itu tidak boleh dibawa kepada makna mukoyat. Kenapa? Karena hukumnya berbeda. Ya, hukumnya berbeda. Yang pertama hukumnya ancaman neraka. Yang kedua hukumannya Allah tidak melihatnya, Allah tidak mensucikannya dan baginya azab yang sangat pedih. Nah, jadi ini pendapat yang rawajih yang uh, kami pilih. Wallahu taalaalam. Ya, sebagian ulama berpendapat. Jadi dalam hal ini kita tidak mengingkari juga sebagian ulama yang berpendapat, oh enggak orang yang isbal, ya karena tidak sombong itu enggak apa-apa. Karena yang terancam itu hanyalah apa? Hanya orang yang sombong saja. Ya, hanya orang yang sombong saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka membawa hadis yang mutlak kepada makna muqayyad. Nah, jadi kita perlu pahami sisi pandangan para ulama seperti itu. Nah. Masyaallah taala. Baik. Para ulama yang mengatakan, "Enggak, tetap orang yang isbal walaupun enggak sombong tetap apa, apa? Tetap terancam neraka." Ya, dan itu teranggap termasuk dalam dosa besar. Karena disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya disebutkan dalam hadis yang lainnya. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyaka minal isbalah, fa innahu minal mahilah." Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hati-hatilah engkau dari isbal." Isbal itu menyeret pakaian melewati mata kaki. Itu pakai pakaian yang melewati mata kaki. Itu isbal namanya. Khusus bagi apa? Laki-laki. Kalau bahasa kita di sekarang ini, ya celana cingkrang, ya. Celana laki-laki di atas mata kaki disebut cingkrang. Itu itu tuntunan Nabi sebenarnya. Nah, tapi orang-orang yang bodoh tidak paham tentang agamanya dia dia ololok, kebanjiran, macam-macam dia ololok ya. Sama seperti orang yang pakai cadar, itu kan ajaran-ajaran dalam Islam, ya. Mereka olok ninja, olok hantu, macam-macam. Nah, Allah boleh hal. Ya, sama seperti jenggot juga, itu kan ajaran Nabi, tentu Nabi sallallahu orang-orang yang bodoh tentang agamanya atau orang yang tidak mengerti tentang agamanya, dia ololok oh jenggot, orang yang berjenggot itu macam kambing dan segala macamnya. Subhanallah. Nah, baik. Para ulama yang mengatakan isbal itu tetap haram, ya isbal tetap haram, karena ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasannya Nabi bersabda wa'iyah kamil al wa ka isbala fainna hamil makhluk. Hati hatilah engkau dari isbal, ya, karena sesungguhnya isbal itu bagian dari kesombongan. Artinya apa? <tuh> Sekedar isbal saja itu sudah dianggap sombong. Sekedar Isbal, enggak boleh. Kalau kita katakan, oh saya kan isbal karena tidak sombong. Justru kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang isbal itu itulah kesombongan. Nah, atau sebagian uh, mereka menyebutkan tentang hadis Abu Bakrah, ya, tentang hadis Abu Bakrah radlallahu Talawahu. Abu Bakrah, ya, waktu uh, Abu Bakrah waktu itu uh, apa namanya pakaiannya melewati mata kaki, melewati mata kaki. Ya, atau uh, hadis Abu Bakar, ya, hadis Abu Bakar. Nah. Mereka mengatakan itu Abu Bakar pun isbal. Ya. Ini dibantah oleh para ulama yang tetap mengatakan isbal itu adalah dosa besar, ya, haram hukumnya. Ya, karena uh, kata mereka Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dapat rekomendasi langsung dari Nabi saw. Karena dalam hadis tentang isbalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu Nabi bersabda: Inna ka las tamim man yasnaudalika kuyala. Ya, karena engkau Wahai Abu Bakar tidak melakukan hal tersebut kerana kerana sombong. Jadi Abu Bakar as-Sidik itu dapat rekomendasi langsung dibela langsung oleh Nabi saw. berbeda dengan orang-orang belakangan, ya seperti kita di zaman sekarang kita tidak dapat rekomendasi atau kita, atau kita tidak dapatkan pembelaan dari Nabi saw. Ya, kalau Abu, ba, Abu Bakar itu khusus. Nah, itu khusus. karena Abu Bakar as-Sidik pada Taala Anhu. Ya, itu tidak melakukannya kerana sombong. Ya, tidak melakukannya kerana kerana sombong. Jadi ini bantahan para ulama. Yang membantah ulama yang lainnya Ini yani Ulama yang mengatakan Isbal itu tetap haram ya, Mereka membantah dengan bantahan seperti ini Terhadap para ulama yang menggunakan Hadis Abu Bakar sebagai Legitimasi untuk memulakan Isbal nah, Jadi hal seperti ini Perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu biasa terjadi Di kalangan mereka Apalagi hal-hal yang seperti ini nah, Jadi kesimpulannya Isbal itu hukumnya haram Isbal hukumnya Haram menurut pendapat para ulama yang mengharamkannya. nah Dalilnya jelas, telah kita sebutkan tadi. Nabi saw bersabda, Maas falamil al ini minal, minal idari fafidnar. Sesuatu yang melewati mata kaki berupa sarung, ya, masuk dalamnya baju, jubah atau celana itu tempatnya dalam neraka. Dia diancam oleh Allah subhanahu wa taala, diancam oleh Nabi saw masuk neraka. Dan para ulama menyebutkan. Kalau ada satu perkara, dosa, atau perbuatan yang diancam dengan neraka, menunjukkan perbuatan itu adalah dosa. Dosa besar. Nah, Allah Ta'ala alam. Ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fahin sya'Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya tentang al-mujmal wal-mubayyan. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita memohon dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk istiqomah di atas agamanya. istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk meraih kesultanan di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah sematalah kumpulkan kita semua dalam surgaNya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassalamu ala ala wa ala wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.